25. fejezet, a váratlan megoldás Másnap reggel jelen voltunk Jack Rono kihallgatásán. Csak rövid ideje, hogy láttam, és mégis megrémültem, olyan változáson ment keresztül a fiatal fogoly. Az arca beesett, szemei körül mély, fekete barázdák voltak, és zavartnak szinte háborodottnak látszott. Napok óta nem aludhatott. Amikor meglátott bennünket, egészen apatikus maradt. Jack Röno és védője, Grossier ügyvéd, ültek, az ajtóban őr állt. Az íróasztalnál közömbös arcú írnok jegyezgetett. Megkezdődött a kihallgatás. Röno, kezdte a vizsgálóbíró. Továbbra is tagadja, hogy Merlinville-ben volt a büntény éjszakáján? Jack nem felelt azonnal, hasznázzánálomra méltóan dadogta. Én, én mondtam önnek, hogy Sherburban voltam. Grossier haragosan összehúzta a szemöldökét és köhintett. Észrevettem, hogy Jack Rennon makacsú ragaszkodik ahhoz, hogy a saját ügyét úgy intézze, hogy neki tetszik törvényes képviselőjének legnagyobb kétségbeesésére. A vizsgálóbíró élesebb lett. Jöjjenek be a tanúk az állomásról. Pár perc múlva kinyílt az ajtó, és bejött egy férfi, akiben azonnal felismertem a Merlinville állomás portását. Maga volt szolgálatban június 7-én éjjel? Igenis, uram. Jelen volt a 11 óra 40-es vonat érkezésénél? Igen. Nézze meg a foglyot, ráismer -e, és meg tudja elmondani, hogy ott volt-e az akkor érkezett utasok között. Ott volt, uram. Nem téved? Nem kérem, nagyon jól ismerem Jack Rennó urat. Nem téveszél napot esetleg? Nem, uram, mert másnap reggel án hallottunk a gyilkosságról. Ezután egy másik vasúti alkalmazottat szállítottak be, aki megerősítette a társa vallomását. A vizsgálóbíró Jack nézett. Na, mit szól ehhez? Ezek az emberek határozottan megismerték magát. Nos, mit válaszol? Jack rántott egyet a vállán. Semmit. Monsieur ótéran nézett az írnokra, aki jegyzőkönyvbe foglalta a feleletet. Reno, folytatta a bíró, ráismer -e erre. Felvett valamit a mögötte álló asztalról és a fogó tartotta. Összerázkodtam, amikor megismertem a repülő alkatrészből készült tört. Bocsánat, kiabált közbe Groszié. Szeretnék a védencemmel beszélni, mielőtt felel erre a kérdésre. De Jack Rono semmi tekintettel sem volt a kétségbeesett ügyvéd próbálkozására. félretolta és nyugodtan válaszolt. Természetesen ráismerek, én adtam ajándékba az anyámnak, mint háborús emléket. Egy tudomásom szerint több példányban van meg ez a tör. Crossy megint közbe akart épni, de Jack Rono nem engedte. Maga a vizsgáló bíró is bámult a későbbi válasz hallatára. Valóban úgy látszott, hogy Jack Mineran a vesztébe rohan. Megijedtem, mert tudtam, hogy Bella érdekében rendkívül fontos az, hogy ki ne derüljön, hogy van egy második fegyver is. Amíg azt hiszik, hogy csak egy tör van, addig nem kerül gyanúbba a lány, akinél a második volt. Jack rovagiesen rovagiasan védte a nőt, akit szeretett egyszer, pedig az életével játszott. Éreztem, hogy milyen nagy feladat elejállítottam poárót, amikor azt kívántam tőle, hogy mentse meg Jack Renaud. Most már tudtam, hogy ezt a fiút mással, mint az igazsággal nem lehet megmenteni. Monsieur J.T. megint beszélni kezdett, kellemetlen, bántó hangon. Madame Renault azt mondta nekünk, hogy ez a tör az ő jeli volt a büntényéjelén. De elvégre is, Madame Renault, ugyebár, anya. Talán rosszul fog esni önnek, de én lehetségesnek tartom, hogy Madame Renault tévedett. Sőt, az is valószínű, hogy maga elvitte a tört Párizsba, amit persze tagadni fog. Láttam, hogy a fiú megbilincselt kezei ökölbe szorulnak. A verejték kiverte a homlokát, és végső erőfeszítésében felbeszakította Monsieur jótét. Így szólt Reket hangon. Nem tagadom, lehetséges. Izgalmas pillanat volt, az ügyvéd felugrott és tiltakozott. Kliensemet retenzes lelki megrendülés érte, megállapítani kívánom, hogy nem tartom őt ebben a pillanatban beszámíthatónak, és így nem is felehet azokért, amiket mond. A bíró azonban haragosan leintette az ügyvédet, bár egy pillanatra úgy látszott, mint ő is azt hinné, hogy ennél a fiúnál nincs minden rendben. Zsekrönő Renaud úgy el volt veszve. A bíró előrehajolt és fürkészülön nézte a foglyot. Néz, belátja ugyebár, hogy ennek a válasznak az alapján, amit adott, bűnösnek kell nyilvánítanom magát. Jack halvány arc elvörösödött, de keményen visszanézett. Monsieur té, esküszöm önnek, hogy nem öltem meg az atyámat. A bíró pillanatnyi részvétel azonban elmúlt, pár pillanat múlva kellemetlen nevetésre fakadt. Kétségtelenül, kétségtelenül, a foglyok mindig ártatlanok, még akkor is a beismerésben vannak. Védelmére nem tud semmit felhozni, a Libyen nincs, csak állandóan azt hajtja, amivel egy gyereket sem lehet félrevezetni, hogy nem bűnös. Ezzel szemben az, az igazságrönó, hogy maga meggyilkolta az apját gyáván és kegyetlenül az örökségért. Az anyja pedig bűntársává szegődött a gyilkosság után. Megértem, hogy látva a helyzetet, mint anya, nem is cselekedhetett másképp, és éppen ezért a bíróság ezt tekintetbe fogja venni. Magánál azonban semmi enyhítő körülmény nincs, és ez jól is van így. A maga bűnére és elretentő példát kell statuálni Isten és ember előtt. Vösszi ótél azon el volt ragadtatva szépen kidolgozott beszédétől, tetszeget is magának a perc ünnepi hangulatában és az igazságképviselőjének szerepében. Maga ölt, folytatta idegen, és cselekedetének ének következményeért meg kell, hogy lakoljon. Nem mint ember, hanem mint maga az örök igazságszolgáltatás beszélek most magához. Az igazságszolgáltatás, amely... De Möszi otthén nagy bosszúságára megzavarták, valaki hirtelen kivágta az ajtót. Bíró úr kérem, bíró úr kérem, hebegte a csendőr. Egy hölgy van, mint aki azt állítja. Ki állít, és mit állít? Kiáltott a dühösen a bíró. Ez a legnagyobb fokú szabálytalanság. Megtiltom, a leghatározottabban megtiltom, hogy. Ebben a percben karcsú alak tolta félre a még mindig metegetőző csendőrt. Talpik feketébe öltözve, hosszú fájtlával, amely eltakarta az arcát, bejött a szobába. A szívverésem elállt. Hát eljött mégis, hát minden igyekezetem hiába való volt. Kétségbe voltam esve, és mégsem tehettem mást, mint hogy bámuljam ezt a bátorságot, amely meg tudta veletétetni ezt a lépést. Fölemelte a fájtlát, megdöbbentem. Habár olyan egyformák voltak, mint két babszem, ez a lány mégsem hamupipőke volt. Most, hogy szőke színpadi paróka nélkül láttam, ráismertem, hogy ez az a lány, akit a Jack Rono talált fényképen láttam. Ön, monsieur, ott vizsgáló bíró? kérdezte. Igen, de megtiltam önnek. A nevem Bella DuVin. Fel akarom jelenteni magamat, mert én öltem meg monsieur Renaud.